A 24. verstől fogom olvasni, de még előtte imádkozunk egyet. Atyám, köszönöm, a, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt összejöttünk a Te fiad nevében. Köszönjük, atyánk, az, az irántunk való szeretetedet, köszönjük neked Jézust, és köszönjük a Te igédet! És kérlek, Uram, hogy a te szent lelked által most taníts minket a te igéden keresztül, taníts minket arra, amit, amit akarod, hogy megértsünk a te utaidból, amit akarod, hogy megértsünk a te jellemetből, amit akarod, hogy megértsünk belőled a mai napon. Mennyitjuk a szívünket, Uram, a Te, a Te igéd a te igazságod előtt. Áldunk és magasztalunk Téged Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát akkor a 24. versről olvasom, az apostolok cselekedetei 18. fejezetében. Eközben Efezusba érkezett egy apolós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is. Amikor meghallgatta őt, Akvilla és Priscilla maguk mellé vették, és még, még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívők lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. 19. fejezet első, első Tehát Megyünk tovább. Amíg Apollós Korintusban volt, pár végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. kaptatok ezt szent lelket, amikor hívőké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János kerességével válaszolták ezek. Pálekor ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, az az Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor pár rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak összesen, mint egy tizenkettő tittak. Visszatérve a, a szöveglege elejére, honnan elkezdtük olvasni, tehát a 18. fejezet 24. versében azt olvassuk, hogy van ez az Apollós nevű zsidó férfi, alexandriai. És a 25. versben azt olvassuk róla, hogy ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. És hogyha ismeritek az evangéliumokat, Márti, Márk, Lukács és János, jól mondtam? Jó. Ja. Máté Márkó Kárcsis János, e, akkor e, tudjátok, hogy mi volt, az, amit, e, mi volt az, amit Keresztelő János mondott azoknak az embereknek, akik oda mentek hozzá. Ugye Keresztelő Jánosról azt, azt olvassuk, hogy egy ilyen nagyon fura figura volt, e, ilyen sáskát evett, meg mézet. Még a méz az még, az még oké, de a sáska az, az nekem már kicsit, kicsit sok, e, és, e, és ilyen... Talán te tevesző ruhába volt, és bőrövet viselt, tehát tényleg egy ilyen feltűnő jelenség volt. És, és valahol a Jordán folyó környékén így elkezdett prédikálni. Elkezdett így szerintem hangosan beszélni, ahogy mentek arra az emberek. És, és ugye azt mondta, hogy... Sőt, nézzük meg, hogy mit mondott. Jól lapozzunk a Lukács Evangéliuma harmadik fejezetéhez. harmadik fejezet 7. verstől. A sokasságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen, hogy egyen, ezt mondta, viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Most ezt nem, ol, nem olvasom tovább, a következő pár verset. Tehát a lényeg, hogy mondja nekik, hogy ö, ö, ahhoz, hogy én megkeresztelek ahhoz, hogy bemerítselek titeket, ahhoz, Látni akarom az életeteken, hogy, hogy itt tényleg máshogy akartok élni, mint ahogy eddig éltetek. Máshogy akartok gondolkodni, mint ahogy eddig gondolkodtatok. És akkor a tizedik versben, tehát Lukács 3. tizedik versében a sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? És akkor János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék és akkor vámszedők is mentek hozzá, ők is megkérdezték, hogy mit csináljunk, azt mondta nekik, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. És aztán a katonák is megkérdezték, hogy mit tegyenek, és azt mondta nekik, hogy senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldatokkal. Tehát János elmondta, nagyon érdekes, hogy így, hogy így Konkrét, konkrét dolgokat mondott nekik, hogy az, amit eddig így csináltatok, azt most már így csináljátok. Ez az, amit így ilyen keresztény nyelvezettel megtérésnek szoktunk hívni. A megtérés az azt jelenti, hogy, hogy irányt váltunk. Tehát, hogyha eddig ebbe az irányba haladtam, és és... és, és, és észrevettem, hogy Isten, azt mondja hogy, Isten azt mondja, hogy ez az irány, ez, ez nem jó, akkor megfordulok, és mostantól ebbe az irányba haladok. és... És ez az, amit Keresztelő János mondott, hogy, hogy ezt tegyétek, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikről Isten azt mondja, hogy ez, hogy ez így nem jó. És, és visszatérve a, a, az eredeti szöveghez, ahonnan elindultuk, tehát az Abcsel 18-hoz, hogy azt olvassuk erről az Apollós nevű tanítóról, hogy ő csak János kerességét ismerte. Tehát ő eh, annyit, mondott, annyit tudott elmondani az embereknek, mert ő is ennyit értett meg eh, Istennek a, az üzenetéből, hogy eh, változtassátok meg a gondolkodásotokat, változtassátok meg az életeteket azokon a területeken, amiken eh, Isten igéje egyértelműen azt mondja, hogy ez, ez rossz. Ha ez rossz, akkor ezt ne csináljátok. És... Eh, és ugye olvassuk, most már megint az Abcsal 18-ban vagyok, már visszalapoztam oda, hogy, hogy volt ez az Akvila és Christzila nevű, nevű pár, akik azt olvassuk, hogy még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. És ö, ö, én úgy veszem a szövegből, hogy ö, elmagyarázták neki az Isten útját részletesebben, elmagyarázták neki, hogy. Keresztelő János azt mondta, hogy igen, meg kell térnetek, meg kell változtatnatok a gondolkodásotokat, meg kell változtatnotok az életeteket azokon a területeken, ahol Isten igéje azt mondja, hogy ez, hogy ez nem mehet így tovább. De, de Keresztelő János azt is mondta, hogy, hogy jön valaki utána, hogy nem ő a Krisztus, hanem jön valaki utána, és benne kell hinni. És... Viszont miután neki ezt megtanították, ő ezt már nem mondta el a, az Efézusi hívőknek, hanem ő továbbment a ak khájába. És itt érkezünk el oda, amikor pálapostól megérkezik Efézusba, miután a pólos már elment. És akkor áttérünk a 19. fejezetbe, amit elolvastunk. És ott ugye azt mondja, Pál találkozik ezekkel a tanítványokkal. Azt mondja, csak írta az apostolok cselekedeteit, hogy ők tanítványok voltak. És azt mondja, hogy mikor ott néhány tanítványra talált, ez az első versben van, így szólt hozzájuk, kaptatok-e szent lelket, amikor hívők lettetek? Erre még vissza fogok térni, Pál apostol feltételezte ezekről a tanítványokról, hogy ők, hogy ők már hívők, hogy hisznek Jézus Krisztusban, hogy ők, ők tudják azt, hogy Jézus szemében már eljött a messiás, eljött a megváltó, hogy ő meghalt, ami bűneinkért, hogy feltámadt, és hogy ő, ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, hogy ő benne kell hinni. És ennek ellenére megkérdezi tőlük, hogy miután a hiteteket Jézus Krisztusba vettétek, vetettétek, kaptatok-e szent lelket? És erre visszatérünk, viszont most azt akarom megnézni, hogy mit válaszoltak. Azt mondják, hogy hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. És akkor Pál megkérdezi a harmadik versben, hogy akkor hogyan keresztelkedtetek meg? És az volt a válaszuk, hogy a János kerességével. Tehát ezek a tanítványok annyit értettek meg Isten üzenetéből, Isten, Isten kijelentésében addig jutottak el, hogy amit keresztelő János mondott, hogy... hogy térjetek meg azokból a dolgokból, amiket Isten igények bűnnek nevez, hogy azoktól a dolgoktól forduljatok el. Viszont azt még nem tudták, amit Keresztelő János mondott, amikor, amikor Jézus megérkezett, hogy ő az Isten párány, aki elveszi a bűneit, ő benne kell hinni. És, és szeretnénk feltenni a kérdést, nem ismerlek titeket, illetve Többeteket ismerlek, már is péntekről, meg tegnapról, meg, meg korábbi ö, hónapokból, évekből, ö, hogy ö, te hiszel-e Jézus Krisztusban, hogy te tudod-e, hogy ő az Isten báránya, aki eljött, hogy elvegye a világ bűneit. Hogy nem, -e, nem, -e, ö, nem -e azon a helyen vagy, ahol ezek a tanítványok, akikkel itt Pál hogy igen, tudom, hogy jobb életet kell élnem, tudom, hogy... Ö, Tudom, hogy meg kell térnem, hogyha tetszik, de azt még nem értetted meg, hogy, hogy Jézus személyében már eljött a megváltó, aki, aki nemcsak, hogy magára vette a bűneidet, hanem azt mondja a Biblia, hogy ő bűnné lett, ő maga bűnné lett azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És Isten azt akarja, hogy tud, hogy, hogy, hogy, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnlédézt, hogy ő a megváltó, ő Isten fia, aki, aki kb. 2000 évvel ezelőtt eljött erre a földre, leért egy tökéletes büntelen életet. Voltak olyan, voltak olyan embercsoportok, akik három évben keresztül ar, arra törekedtek, hogy valami, valami kifogásolni valót találjanak Jézusban, hogy valamit rábizonyítsanak, hogy valamit rosszul csinált. Három éven keresztül és három éven keresztül egyetlen egyszer sem sikerült nekik. Semmit nem tudtak rábizonyítani, sem, sem a sem az Ószövetség alapján, sem Mózes törvény alapján, sem a római jog alapján, semmit sem tudtak rábizonyítani, hogy ő bármit is rosszul csinált volna. Amikor talán emlékeztek, van egy, van egy rész az evangéliumban, amikor így talán a zsinagógában tanít Jézus, de nem emlékszem rá pontosan. És így, így csodálkoznak az emberek, hogy ez az ember ez mindent jól csinál. Mindent jól mond, és mindent jól csinál. Ez egyszerűen kicsit. És ez az ember, akire soha semmit nem tudtak rábizonyítani, hogy bármit is hosszú csinált volna, ezt az embert megölték. És azt mondja az ige, hogy ha bár, ha bár e, gonosz emberek ölték őt meg, de ezzel Isten akaratát teljesítették. Mert Isten akarata volt az, hogy őt a mi bűneinkért összetörjék. És, e, és lehet, hogy te, te egy olyan e, időszakában vagy az életednek, amikor már megértetted, hogy más életed kell élned, de de de az üzenet nem teljes anélkül, hogy még akkor is, hogyha mostantól kezdve egy tökéletes életet élnél, akkor sem tudnál a mennybe jutni, akkor sem tudnál Istennel kapcsolatot teremteni, hogyha Jézus, Istennek a tökéletes fia nem halt volna meg a bűneidért. Úgyhogy csak, csak kérlek, hogy, hogy miközben megyünk tovább az ígébe, hogy ezen gondolkodjál, hogy te, már elhitte, de hogy Jézus Krisztus Isten fi, aki meghalt a te bűneidért? És feltámadt. Tehát azt mondják, hogy ők János keresztelkedtek meg. És pál így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Ez az, ami, ez az, amiről eddig beszéltem. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Tehát úgy tűnik, úgy tűnik nekem, hogy, hogy, hogy ezek az embereknek, ezeknek az embereknek a szíve már készen állt arra, hogy higgyenek Jézus Krisztusba, csak még nem hallották senkitől az üzenetet. De abban a pillanatban, hogy Pál elmagyarázta nekik, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy ő a megváltó, hogy ő az Isten báránya, aki, aki elveszi a világ bűneit. Ők abban a pillanatban hittek és megkeresztelkedtek, hogy bemerékeztek. És szeretnélek bátorítani, nem tudom, hogy van-e itt olyan közöttetek, hogyha te, te már megtértél, mindazokból a dolgokból, amikről, amikre Isten rámutatott az, élet, az életedben, hogy ez, ez bűn, hogy ez a Biblia szerint bűn, hogy ez egy, ezt nem szabad így ez nem mehet így tovább. Hogyha ezektől a dolgoktól elfordultál az életedben, és a hitedet Jézus Krisztusba vetetted, mint Isten tökéletes, egyszülött fiába, aki meghalt a te bűneidért és feltámadt, és meg nem merítkeztél be, akkor, akkor bátorítalak, hogy merítkezz be. Mert Jézus is azt mondta, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül, és, és amikor Pétertől pünkös napján megkérdezték, hogy mit cselekedjünk, akkor azt mondta Péter, hogy, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg az Úr Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára. És, Tehát az ötödik versben olvastuk, hogy amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére és a hatodik versben, és amikor pár rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. A, a sárbogádi gyülekezetben, ott szoktam tanítani, és ott éppen az apostolok cselekedetein megyünk keresztül, és éppen most fejeztük be a nyolcadik fejezetet. És a nyolcadik fejezetben, nem tudom, hogy hányan olvastátok már, van egy, van egy történet, amikor Fülöp, aki, akinek az volt a szolgálata, hogy, hogy ment és mindenkinek beszélt Jézus Krisztusról, hirdette Jézus Krisztus üzenetét, hogy ő, hogy ő a megváltó, hogy ő benne kell hinni. És eljutott Samáriába, és Samáriában nagyon sok ember egyszerűen csak megértették, hogy ez az igazság, és hittek, és megkeresztelkedtek, bemerítkeztek. És azt olvassuk, hogy amikor Jeruzsálemben az apostolok meghallották, hogy, hogy Samáriában megtértek az emberek, hogy Samáriában az emberek a hitüket Jézus Krisztusba vetették, akkor elküldték Pétert és Jánost, hogy imádkozzanak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert, mert még egyikükre sem szállt le a Szentlélek, csak meg voltak keresztelve, hogy be voltak merítve Jézus Krisztus nevében. És, és itt ugyanezt látjuk, ezek a, itt vannak ezek a tanítványok, akik először megértik Pál Lapostoltól az evangéliumnak, vagyis a jó hírnek a lényegét, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez, azt mondja az igaz, hogy ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. És, és a hitüket Jézusba vetik, megkeresztelkednek, és Pálapostól ezután imádkozik, értük rájuk, teszi a kezét, és részesülnek a szentlélek Lélek ajándékában. És, és itt szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amivel Pálapostól kezdett, amikor találkozott először ezekkel a tanítványokkal. ugye Amikor találkozott velük, azt olvassuk a második versben, hogy így szólt hozzájuk, Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? És, és szeretném én is feltenni nektek ezt a kérdést, hogy kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Vagy kaptatok-e szent lelket, amióta hívőké lettetek? Mert ezt kétféleképpen lehet fordítani is, hogy amikor hívőké lettetek, vagy amióta. És így csak szeretném így röviden elmondani a, a saját bizonyságomat. Én 2001-ben tértem meg, 2001-ben kezdtem el járni a budapesti gólgot a gyülekezetbe, ha bár dunajvárosi ö, vagyok, illetve voltam akkor, most is dunajvárosi vagyok, csak most éppen Vajtán élek. És... Ö, és... Aztán elkezdtem járni gyülekezetbe, 2001 nyarán bemerítkeztem, 2003-ban elkezdtem járni iskolában, kiártam a két éves magyar programot, aztán elkezdtem szolgálni ott Vajtán és Sárbogáton, városban. És aztán bekövetkezett egy törés az életemben, és 2006 őszén teljesen elfordultam Istentől. És egy végtelenül önző, és egy... Egy, egy, egy, mondhatom, egy, egy undorító életet éltem, egy olyan életet, ami, ami egy, szégyenletes, egy szégyenletes életet éltem. És meg voltam róla győződve, hogy, hogy, a, hogy a bűneim elválasztanak Istentől, és hogy én, a, hogy én amikor Jézus visszajön, akkor én, akkor én a kecskék közé fogok tartozni, nem a nem a bárányok közé. Talán ismeritek Jézusnak a példázatát, hogy amikor visszajön az úr, akkor, akkor lesznek a bárányok, meg lesznek a kecskék, és a kecskék nem jó helyre kerülnek. És, és 2011 végén, több mint 5 év, év után úgy, hogy, hogy teljesen szembe mentem Istennel, és ha be ez most így, így paradox lesz, de így próbáltam olyan messzire szaladni Istentől, amennyire csak tudtam. Isten egyszerűen egy megmagyarázhatatlan módon, egy csodálatos módon megragadta az életemet, és, és egy fél óra alatt egyszerűen 180 fokos fordulatot vett az életem, és, és elmondtam Istennek, hogy mennyire, mennyire látom már, hogy, hogy mennyire borzalmas életet éltem, és hogy mennyire nem vagyok méltó hozzá, de ő mégis kegyelmet adott nekem. És, és elkezdtem újra Istent követni, és, és néhány nap múlva megtörtént velem az, ami az első öt évemben, amikor Istennel jártam, nem történt meg, Én részesültem a Szentlélek ajándékában, és Isten ezt úgy úgy Tette meg az életemben, hogy pontosan úgy tette meg, ahogy azt a Bibliában, ahogy az apostolok cselekedeteiben láttam, azért, hogy Isten megmutassa, hogy ez, hogy ez, hogy ez valóban így van, hogy ez valóban egy olyan ajándék, amit, amit én neked akarok adni, és minden, minden egyes hívőnek, mindenkinek, akik hiszén benne. Még hogyha egy ige helyre oda lapoznánk, azt az jó lenne. Vissza a, a, az apostolok cselekedetében a második a, a fejezethez, hogyha odalapoznátok. 37. verstől. Hirdette Krisztust az összegyűlt embereknek. Azt olvassuk, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, Mit tegyünk atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, ezt egyébként már az előbb, erről az előbb beszéltem. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Tehát Péter itt is azt mondja, hogy Ugye talán emlékeztek, hogy amikor az apostolok cselekedeteinek a második fejezetének a legelején, amikor az apostolok és a, az a körülbelül 120 tanítvány, akik velük vannak, megtelnek Szentlélekkel, elkezdenek olyan nyelveken beszélni, amiket ők nem ismertek, olyan nyelveken kezdték el magasztalni Istent. És Péter azt mondja az összegyűlt embereknek, hogy ez, ez a tiétek is ez az, az ígéret. Mármint a Szentlélek ajándéka és a gyermekeitek is mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. És e, pénteken volt, volt itt egy e, ilyen fiú-férfi összejövetel, és ott is volt, e, volt erről szó. És, e, tehát, hogy az előbb is mondtam, így, e, szeretném én is így e, bátorítóan, e, ha lehet ezt mondani, e, nektek szegezni ezt a kérdést, amit itt Pál neki szegezett ezeknek a tanítványoknak, hogy kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek, megtapasztaltátok-e már azt, hogy Isten Isten lelke betölti az életeteket, és, és erőt ad a vele való járáshoz. Az első öt évben, amikor, amikor Istenen jártam, és ami, ami öt év úgy végződött, hogy végül elfordultam tőle, én hiszem, hogy ennek ennek az elfordulásnak az volt az egyik oka, hogy nem Isten lelkének az erejével próbáltam követni Jézust, hanem a saját erőmmel, a saját jóságommal, amit én akkor jóságnak gondoltam, a saját bölcsességemmel, és, és kellett az az öt év, az a több mint öt év, hogy szembesüljek azzal, hogyha, hogyha Isten nem ad nekem erőt, akkor én, akkor én képtelen vagyok követni őt. És, és lehet, hogy közöttetek is vannak itt ma olyanok, és tudom, mert az elmúlt pár napban is találkoztam önokkal, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy nem tudom úgy élni ezt a keresztény életet, ahogy szeretném, mintha valami hiányozna. És, és, és csak ezért szeretnélek bátorítani. Jézus azt mondta a tanítványainak Lukács evangélium a 11. fejezetében, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Hogyha ti gonosz atyák tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább fogati mennyi szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Úgyhogy így zárásként, vagy össz, zárásként illetve összefoglalásként Uh, hogyha van, van olyan dolog az életedben, amire Isten rámutatott, hogy, hogy, uh, hogy ez így nem mehet tovább, hogy azt akarom, hogy ezen a területen változtas, akkor, uh, akkor ahogy mondja az ige, ma, amikor halljátok az ő hangját, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hogyha, hogyha van egy terület az életednek, amire Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy itt változtatnod kell, akkor akkor tedd meg. Isten megadja neked az erőt, csak, csak, csak legyél kész, legyél hajlandó. Vagy hogyha e, még soha, még soha nem értetted meg, és soha nem, soha nem értetted meg azt, hogy Jézus Krisztus az, akire szükséged van. Lehet, hogy eddig csak annyit értettél meg, hogy jobb életet kell élned. De azt még soha nem értetted meg egészen a mai napig, hogy Jézus Krisztus az, aki, aki meghalt a bűneidért ő, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és nem csak a világ bűneit, hanem személyesen a te bűneidet is. Ő meghalt a kereszten, a te bűneidért is. Akkor, akkor, akkor arra bátorítlak, hogy ezt tedd meg ma, hogy ma hív segítségül az Úr nevét. Azt mondja a Biblia, a római levélben, levél a rómaiakhoz, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, menekül. megmenekül Isten ítéletétől. Mert, mert Jézus, amikor a kereszten volt, akkor azt mondta, hogy elvégeztetett. Minden, minden egyes bűnödért kifizette, elszenvedte a büntetést. És, és hogyha úgy vagy ma itt, hogy, hogy te tudod, hogy megtértél, hogy te hiszel Jézus Krisztusban, Már beismerítkeztél, már ez is megtörtént, megvolt a. Az a nagy dolog. De úgy érzed, hogy nincs, nincs erőd, nem, nem tudsz tovább menni, valami, valami hiányzik ahhoz, hogy, hogy úgy tudj élni, ahogy arra szíved vágyik. Akkor, akkor kérj Istentől a Szentlélek ajándékát, mert ő, ő ezt ezt neked is ma akarja adni. Ez nem, nem a kiválasztott keveseknek az ajándéka, hanem ez mindenkinek, aki az úrban hisz. Ennyit szerettem volna elmondani. imádkozunk, és aztán a Petinek visszaadom a szót. Atyánk, Dicsérünk Téged, köszönjük, hogy Te annyira szerettél minket, Uram, hogy amikor mi ellenet fordultunk, amikor mi ellenet fellázadtunk, akkor Te nem azzal válaszoltál, hogy legyintettél egyet, hanem elküldted a Te egyetlen fiadat, Jézust. Köszönjük, hogy ő, ő meghalt a mi bűneinkért. Egy tökéletes áldozatot mutatott be és feltámadt. Köszönjük, hogy ennyire szerettél meg minket, Istenünk. És uh, megvagyik, hogy szükségünk van rád. Megvagyik, hogy szeretjünk téged azért, mert előbb szerettél minket. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, köszönöm neked a Petit, és az ő családját. Kérem, uram, te áldásodat rájuk, és a, az ő szolgálatukra, és uh, Uram azt mondja, te igét, hogy a, hogy a lélek osztogatja az ajándékokat a Krisztus testén belül, az ő akarata szerint, és kérlek, drága Szent Lélek, hogy, hogy, hogy, hogy ezen a testen belül is van, te osztogasd az ajándékokat, hogy mindenki betöltse azt a szerepet ebben a gyülekezerben, amire te elhívtad. És imádkozom, drága Jézus, hogy, hogy mindazokat, akik, akik, akik hisznek benned, akik már a tieid, őket töltsd be, Uram, a te szent lelkeddel. És, hogy tényleg, Uram, a te erődből és a te szeretetednek az erejével tudjunk járni és élni ebben a világban, és hirdetni azt, hogy te vagy a Krisztus, hogy te vagy a megváltó, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Hogy senki sem mehet az atyához, csak is te általad. Köszönjük neked ezt a napot legyen meg a Te akaratod a mi életünkben, életünk minden területén. Jézus Krisztus nevében. Amen.